Harul. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Ioan 1 cu 14. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Ioan 1 cu 17. Harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. 1 Corinteni 1 cu 4. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Efeseni 2 cu 8. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire la toți oamenii, a fost arătat și ne învață să sorupem rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești. Tit 2, 11, 12. Luați seama ca nimeni să nu vă abată de la harul lui Dumnezeu. Evrei 12 cu 15. Harul lui Dumnezeu este soarele care ne încălzește în orice clipă. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Harul este esența adevărului, Sfântul Macarie cel Mare. Harul lui Dumnezeu este atât de mare încât poate să-mi facă sufletul nepătat și mai presus de orice spurcăciune. Sfântul Ioan Gură de Aur. 2150 Harul este necesar oricărui suflet pentru a fi curățat de păcat, fericitul Augustin. Harul este o bogăție nesfârșită de lumină și de putere dumnezeiască din care primește fiecare cât poate învățătură de credință ortodoxă. Harul este necontenit cu omul, Sfântul Macarie cel Mare. Harul lui Dumnezeu nu are sfârșit nici margin ci înaintează veșnic tot la mai mare. Sfântul Ioan Gură de Aur Harul lui Dumnezeu scrie pe tablele inimii, legile Duhului și tainele cerești. Sfântul Macarie cel Mare Harul se dă foarte repede. Sfântul Chiril al Ierusalimului Harul este necesar trăirii în Hristos, este aerul pe care îl respiră creștinul și care susține viața sa. Fericitul Augustin! Harul nu se învechește niciodată, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Când Harul se departează de noi, noi pierdem și rămânem pustii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Fiți gata să primiți Harul, iar odată ce l-ați primit, nu-l aruncați, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Harul usucă în robii lui Dumnezeu toate locurile umezite de păcat și de răscolire a celui rău. Sfântul Macarie cel Mare. Ceea ce e casa pentru aerul obișnuit, aceea este mintea rațională pentru Harul Dumnezeesc. Cu cât scoți mai mult materie afară, cu atât năvălește el înăuntru și cu cât o împingi pe aceasta înăuntru, cu atât se retrage harul, Marco ascetul. Lanțurile necunoașterii se rup cât de repede, atât prin credința omului, cât și prin harul lui Dumnezeu, Clement Alexandrinul. Vestește fiecărui om faptele mărețe ale Domnului și vei dobândi har, păstorul lui Herma. Lumina Harului deschide auzul, curăță ochii, înflorește mintea, diadoh al foticei Nu, omul nu se poate mântui fără Har. Harul este de trebuință omului chiar de la început. Harul pune începutul mântuirii în om și nu omul prin străduințele sale. Aceasta înseamnă că Harul îi vine în dar și nu pentru oricare fapte ale sale, Învățătură de credință ortodoxă Chiar și atunci când omul se află la înălțime și este bogat în har, are în el o grădină sălbatică a răutății, Sfântul Macarie cel Mare. Cel care se laudă și admiră harul dat lui de Dumnezeu va fi totdeauna mai serios și mai cu băgare de seamă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Avem nevoie de har Dumnezeesc de minte trează și de ochi deschiși, ca să nu mâncăm neghina ca grâu, Sfântul Piril al Ierusalimului. Omul, pe măsură ce se apropie de Dumnezeu, devine însuși Dumnezeu, prin har, Sfântul Grigorie de Nisa. Harul care ne îndreaptă nu este numai o iertare a păcatelor trecute, ci de asemenea un ajutor. Acest ajutor nu este numai o lumină care descoperă legea, ci și iubirea binelui, fericitul Augustin. Legea Harului nu trebuie pusă sub obroc, ci în suflet, care e un adevărat sfeșnic de aur ca să lumineze prin fulgerările faptelor dreptății și a cugetărilor înțelepte tuturor celor din jur, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Chiar și în har sunt trepte și demnități, Sfântul Macarie cel Mare. Dumnezeu îți întinde mâna, dă i și tu, pe a ta, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă harul nu s-a dat gratuit, de ce îi se dă numele de har, fericitul Augustin? Lucrul lui Dumnezeu este de a da harul iar al tău de a lua și a păstra, Sfântul Kiril al Ierusalimului. Precum albina lucrează în ascuns fagurile în stup, tot așa și harul lucrează dragostea în mod tainic, în inimi, schimba amărăciunea în dulceață, asprimea în lucru neted, Sfântul Macarie cel mare. Harul lui Dumnezeu îi mântuiește pe cei ce vor, iar nu pe cei ce nu vor. Sfântul Tihon Închipuiește-ți o scânteie căzută în mare. Poate ea oare să rămână acolo întreagă sau să se ivească din nou de acolo? Ceea ce e scânteia în raport cu marea, e viciul în raport cu iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Ba nici nu e același lucru, ci e mult mai puțin. Marea, deși e mare, are totuși margini, dar iubirea de oameni a lui Dumnezeu e nemărginită. Sfântul Ioan, gură de aur Când omul a călcat porunca, diavolul a acoperit tot sufletul cu un îmbeliș întunecos. În urmă vine harul și tot îmbelișul cade. Sfântul Macarie cel Mare Cu ajutorul harului se reface chipul lui Dumnezeu în om, Sfântul Grigorie de Nisa, După cum focul cere lemne, așa și harul cere o sârdia noastră pentru ca el să se poată aprinde. Sfântul Ioan Gură de Aur Tot ce avem în viața duhovnicească este darul harului lui Dumnezeu. Proprietatea noastră nu este decât un nimic și ceea ce este mai rău decât nimicul este păcatul. Fericitul Augustin Când dă Dumnezeu Nimic nu face zavistie, iar când nu dă, nu ajută nicio osteneală. Sfântul Grigorie, teologul: Nu disprețui harul prin faptul că ți-a fost dat în dar, ci, după ce l-ai primit, păstrează-l cu Evlavie, Sfântul Chiril al Ierusalimului. După cum o corabie deslegată de funie este izbită încoace și încolo în voia furtunii, tot astfel și sufletul lipsit de harul lui Dumnezeu se află necontenit sub conducerea păcatului, care îl târăște, nu acolo unde voiește, ci acolo unde îl îndreaptă demonul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Fără har, nimeni nu poate sluji pe Dumnezeu și nu poate împlini voia lui, Sfântul Macarie cel Mare. După cum izvorul care sloboa de neîncetat pâraie curate și râuri înbelșugate, nu oprește niciodată pe cel ce vrea să se bucure din belșug de darul curatelor ape, tot așa și harul divin este deschis tuturor ca să se îndulcească fiecare cât vrea, spântul Efrem Sirul. Cei duhovnicești, când trec prin încercări și prin locuri înfricoșate, dacă sunt plini de har, nu se tem de cei ce vor să-i jefuiască. Sfântul Macarie cel mare. Căci dacă El ne face nouă bine prin fapte, de ce iertarea mai putea noi să ne îmbrednicim? Sfântul Ioan, gură de aur. Harul care nu este gratuit, nu este dar. Trebuie să înțelegem așadar că însă și faptele bune ale omului sunt daruri ale lui Dumnezeu. Fericitul Augustin. Cine te-a luminat pe tine în credință? Cine te-a învățat lucrurile duhovnicești ale lumii nevăzute sau cele privitoare la învierea morților? Nuharul lui Hristos, care să în tine și care este arvuna Duhului Sfânt. Sfântul Maxim mărtorisitorul. Pământul nu produce nimic fără ploaie și fără pământ ploaia este nefolositoare. Tot așa și Harul nu lucrează fără conlucrarea omului însuși, nici voia omului fără conlucrarea Harului. Sfântul Ioan Gură de Aur Harul mântuitor este unul singur și el se dă tuturor. Învățătură de credință ortodoxă Harul poartă mintea omului ce stă în adânc și o înalță la cer spre lumea desăvârșită, spre liniștea veșnică. Sfântul Macarie cel Mare Harul ne ajută în două feluri, iertând răul pe care l-am făcut și ajutându-ne să ne ferim de rău și să facem binele. Fericitul Augustin! După cum ploaia ce se revarsă pe pământ le dă plantelor calitatea ce le este proprie, celor dulci dulceață, celor iuți iuțimea, tot așa și harul ce intră în inimile credincioșilor dăruiește, fără să se schimbe, puteri corespunzătoare virtuților, marcu ascetul. Dacă ar lupta cineva de la crearea lui Adam și până la sfârșitul lumii împotriva lui Satan, și-ar suferi toate împotrivirile lui, totuși nu ar face mare lucru în asemănare cu mărirea pe care o va primi, căci el va stăpâni cu și în nesfârșit a veșnicie. Sfântul Macarie cel Mare Numai ajutat de Harul Divin, omul poate împlini legea dumnezească. origen. Legea este greoaie și supărătoare, pe când Harul este plăcut și ușor.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 Sufletul care crede că poate ajunge la curățenie săvârșită din el și prin el singur, fără Duhul Sfânt, acela nu este pentru cer și pentru împărăție, Sfântul Macarie cel Mare. Să nu ne încredem în propriile noastre osteneli, ci întreaga încredere să avem în harul și bunătatea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan, gură de aur. Fericit este acela care ia iertarea prin har și prin credință, Sfântul Ioan Gură de Aur. Domnul a făgăduit în dar tuturor celor ce cred în el și se roagă cu adevărat tainele comuniunii celei negreite, a Harului, Sfântul Macarie cel Mare. Înainte de a veni Harul, Omul nu poate face fapte prin care să se mântuiască, învățătură de credință ortodoxă. Ce este mai mare ca Harul lui Dumnezeu? Ce este mai mult ca făgăduințele lui Dumnezeu? Sfântul Maxim Mărturisitorul Sfântul Har al lui Dumnezeu readuce chipul omului la forma care era când a fost făcut, diadoh al foticeii. Sunt om prin fire. Și Dumnezeu prin har, prin dragostea lui Dumnezeu, Sfântul Simeon, noul teolog. Harul lucrează pretutindeni, și la sate, și la orașe, și în oameni simpli, și în învățați, și în oameni liberi, și în ropi, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Unde este harul, acolo este și iertarea, și unde este iertarea, nu este nicio pedeapsă. Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce are Harul lui Dumnezeu nu se teme de nimeni, Sfântul Ioan, gură de aur. Harul nu este nici datorie, nici plată și nici răsplată. Harul este o favoare, Sfântul Ioan, gură de aur. După cum ochiul cel mai sănătos nu poate să vadă dacă nu este luminat de nicio rază de lumină, tot așa și omul, oricât ar fi decinstit în nădejde, nu este în stare, fără Harul lui Dumnezeu, să ducă o viață virtuoasă. Fericitul Augustin! Cel bogat în Harul lui Dumnezeu trebuie să fie smerit, Sfântul Macarie cel Mare. Mântuirea nu este în puterea oamenilor, nici în înțelepciune, ci în Harul lui Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare ne am mântuit prin har ca astfel să nu poată nimeni a se lăuda. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce nu cunoaște marea taina harului nu se veselește cu nădejdea viitoarei în Dumnezeiri. Sfântul Maxim Mărturisitorul Să ne apropiem de Domnul cu inima simplă și curată. Căci el dăruiește comuniunea cu Duhul pe temeiul credinței și nu măsurând cu faptele credinței. Sfântul Macarie cel Mare Harul nu nimicește greutățile, ci ne ajută să le biruim. Sfântul Ioan Gură de Aur Să nu respingem harul, căci de noi atârnă păstrarea lui, îl păstrăm când cugetăm la cele cerești. Îl îndepărtăm când ne gândim la cele pământești, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă voința liberă se îndeletnicește cu Harul lui Dumnezeu și-și află plăcerea în el, atunci ea devine cu totul spirituală. Sfântul Macarie cel Mare, 24. Dacă cineva s-ar gândi să pună la încercare Harul se înșeală pe sine și nu cunoaște puterea lucrurilor, Sfântul Ioan Gură de Aur Pentru ca sufletul să aibă putere de aducere la îndeplinirea celor ce este nevoie, are trebuință de Harul Dumnezeesc, Sfântul Vasile cel Mare. Harul, cu toate că e har, mântuiește numai pe cel ce voiește, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă noi existăm, nu este pentru faptele noastre, ci un efect al harului creatorului, origen. Lampa harului lui Dumnezeu luminează totdeauna pe om, dar mai ales când se apropie de beția dragostei de Dumnezeu, Sfântul Macarie cel Mare. Nimeni nu este tare prin propriile sale puteri, ci prin harul și îndurarea lui Dumnezeu. Sfântul Ciprian, Harul nu este niciodată mărunt și josnic, ci totdeauna mare și minunat și vrednic de dărnicia celui ce îl hărăzește, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cu toate că Duhul e unul, totuși darurile nu sunt egale, pentru că primitorii Duhului nu sunt egali, Sfântul Grigorie Teologul.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 Părăția cerurilor nu este plată a lucrurilor, ci dar al stăpânului făcut slujilor celor credincioase, Ava Marco. Să rămânem în harul lui Dumnezeu, având o purtare vrednică de acest har, purtând necontenit în noi pacea și sfințenia, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimenea să nu-și închipuie că poate răbda ostenelile și poate dobândi virtutea cu puterea sa, Căci pricinuitorul tuturor celor bune ne este Dumnezeu, Sfântul Teodor Filocalia. Răutatea are măsură, dar leacul, harul, n-are măsură. Sfântul Ioan Gură de Aur Harul o singură dată este har. De altmintere, dacă ar trebui capururea să fim mântuiți prin har, niciodată n-am fi mai buni. Sfântul Ioan Gură de Aur Legea Harului învață pe cei călăuziți de ea să imite nemijlocit pe Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cui ar putea neprihănitul judecător să-i dea cunună dacă tatăl plin de îndurare nu ar fi dat har? Și cum ar putea să existe neprihănire dacă nu ar exista mai întâi har care să justifice pe cel fără Dumnezeu? Cum ni s-ar putea plăti ceea ce ne este datorat dacă nu ni s-ar fi dat mai întâi lucruri care nu ne erau datorate? Fericitul Augustin! Avem nevoie de har oricât de mari și de lăudați am fi. Sfântul Ioan Gură de Aur Căci slava creștinilor, frumusețea și bucuria cerească sunt negrăite și ele se câștigă cu muncă grea, cu sudoare și cu lupte multe, Totul însă trebuie atribuit Harului lui Dumnezeu, Sfântul Macarie cel Mare. 2241. Nimeni nu poate nici asculta, nici înțelege cuvintele lui Isus Hristos, dacă cuvântul lui Dumnezeu și Harul său nu le deschide urechile ca surdomutului din Evanghelie, origen. Care este legea credinței? aceea că omul se mântuiește prin har. Sfântul Ioan, gură de aur, nu este posibil ca sprijinit numai pe propria sa virtute să ajungă omul la mântuire, ci prin pocăință din toată inima, origen. Dacă poartă cineva semnele Domnului să nu-și închipuie că a făcut ceva, ci să țină seama că a iubi sau a săvârși ceva vine tot de la Domnul. Sfântul Macarie cel Mare De ești drept, teme -te de mânia lui Dumnezeu ca să nu cazi. De ești păcătos, agață de milostivirea lui Dumnezeu ca să te scoli. Sfântul Grigorie Dialogul Legea făgăduia cu nuna după lupte și osteneli. Harul mai întâi încununează și după aceea te îndeamnă la luptă. Sfântul Ioan gură de aur. Cu cât un suflet se îmbrădnicește mai mult de darurile duhovnicește ale Harului, cu atât mai nepotolită devine dragostea lui cerească, cu atât mai zeloasă căutarea lui Sfântul Macarie cel Mare. Ceea ce era Fiul lui Dumnezeu de la natură, acei am devenit noi prin Har, Sfântul Ioan Gurădeaur. Plasa Harului se întinde peste toți, însă oamenii nu ascultă. Sfântul Macarie cel Mare. 2250 Fiecare să se pregătească pe sine însuși pentru primirea Harului, Sfântul Chiril al Ierusalimului. O refacere omului căzut nu este posibilă decât prin har. Dacă n-am putea să ne facem, cum am fi putut să ne refacem? Fericitul Augustin. Dacă omul nu se învrednicește să primească harul prin credință, atunci el nu face și nu este potrivit pentru împărăție. Sfântul Macarie cel Mare numai harul dumnezeesc este propriu să hărăzească ființelor create în dumnezeirea Sfântul Maxim Mărturisitorul Arma cea mai puternică, zidul cel nebiruit, turnul ce nu se clatină, Aceasta este harul lui Hristos, Sfântul Ioan gură de aur. Harul lui Dumnezeu nu dăruiește niciodată lucruri de prisos și fără valoare. Sfântul Ioan, gură de aur. Darul harului lui Dumnezeu întrece tot darul cel poate primi o făptură, căci harul este o împărtășire a însăși firii dumnezeiești. Sfântul Toma d'Achino. Harul prinde mii de ucigași și de tâlhari și izbăvește de starea lor rea. Sfântul Ioan, gură de aur. Legea veche, când prindea pe ucigași, omora. Pe când legea Harului, când prinde pe ucigaș, îl face viu și îl luminează, Sfântul Ioan Gură de Aur. Din Har, unde dispare tot păcatul, ne îndreptățim, Sfântul Ioan Gură de Aur. Este cu putință ca cineva să primească Har și totuși să nu-l întrebuințeze cum trebuie, Sfântul Ioan Gură de Aur. Precum nu pot cele zburătoare a se mișca fără aer și peștii fără de apă, tot așa și omul nu poate a înțelege sau a voi sau a face bine fără dumnezeescul har. Sfântul Grigorie de Nazians Nu putem nimic fără har și harul nu este dependent de meritele noastre, fericitul Augustin. Începutul mântuirii îl face harul, iar credinciosul trebuie să-și dea consimțământul. Sfântul Ioan Gură de Aur Oamenii sunt de două feluri, unii buni care până la sfârșit își petrec viața în har, iar alții răi și care sunt șterși din cartea vieții. Sfântul Maxim Mărturisitorul Cel luminat de har Pare înconjurat întotdeauna de soare, iar razele primite din toate părțile, nu numai că pătrund pe tot pământul, dar ajung la cer, sfântul Ioan gură de aur. Înainte de a veni Hristos, poruncea legea, dar nu dădea niciun fel de ajutor. De la venirea lui Hristos, porunca este însoțită de ajutorul lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Când imităm pe stăpânul nostru, rămâne harul împreună cu noi. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu din ostenel se va mântui omul, ci din harul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur 2269. Fără har, sufletul nu poate înconjura multă vreme păcatele. Sfântul Toma Dachinu Nimeni nu va putea arăta o astfel de viață neprihănită, încât prin propriile sale forțe să poată se învrednici de împărăția cerurilor, ci totul este numai Harului Dumnezeu. Sfânt Ioan Gură de Aur Faptele omului nu precedă, ci urmează Harului. Omul n-ar putea face fapte bune dacă n-ar primi Harul prin credință. Fericitul Augustin să nu-ți închipui că harul se mărginește numai la iertarea păcatelor celor dinainte, ci ne asigură și în viitor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Aceasta este partea harului să izbăvească pe cineva de cele pământești și să-l înalțe la cer, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ceea ce s-a făcut, prin har s-a făcut, Sfântul Ioan Gură de Aur. O iubire minunată a lui Dumnezeu! Noi nu suntem vrednici să ne numim nici măcar robi și suntem socotiți de prieteni. Sfântul Grigorie cel Mare Cine e în harul lui Dumnezeu este prietenul lui Dumnezeu, Sfântul Alfons de Ligori. Pierde cineva un cal, un câine chiar, cu câtă stăruință nu-l caută în toate părțile. Pierde însă harul dumnezeiesc? Doamne, glumește și râde mai departe. E de mirat că toți se rușinează dacă în afacerile lumești sunt numiți neglijenți, dar sunt atâția care nu se rușinează când își neglijează mântuirea de veci. Sfântul Alfons de Liguori Mulți se plâng că le lipsește harul. Mai cu drept ar fi însă dacă harul s-ar plânge că el lipsește de la mulți pentru că nu vor să-l primească așa cum este. Sfântul Bernard de Clervaux Dacă omul știe câtă greutate poate duce măgarul său și câtă marfă poate căracă mila sa, dacă olarul știe câtă vreme să-și țină oalele în cuptor, cu atât mai mult Dumnezeu nu va îngădui să vină asupra noastră ispite mai grele decât le putem purta. Sfântul Macarie cel Mare mai mult decât datoram a plătit Hristos pentru noi, și atât de mult pe cât de întinsă și nemărginită este marea față de o picătură de apă. Sfântul Ioan Gură de Aur După ce a acuzat pe greci și pe iudei, era natural ca la urmă să spună de îndreptățirea prin credință, căci dacă nici legea naturală nu a folosit și nici legea scrisă n-a făcut ceva mai mult, ce amândouă au împovărat pe cei ce le-au întrebuințat nu precum trebuia și i-a făcut vrednici de o sândă, la urmă era necesară mântuirea prin har, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă a te învrednici de o favoare oarecare de la oameni este lucru atât de mare, dar a afla har de la Dumnezeu cu cât mai mare, Sfântul Ioan Gură de Aur.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 Unde este Harul, acolo nu sunt fapte, iar unde sunt fapte, acolo nu este Har, sunt Ioan Gură de Aur. Harul lui Dumnezeu n-a stat numai până la iertarea păcatelor noastre cele din trecut, ci El ne păzește și în viitor ca să nu păgătuim, teofilact. Căci nu naștem nimic bun din noi, ci totul este din Harul lui Dumnezeu, sunt Ioan Gură de Aur. Nici nu ai fi fost chemat la har dacă Hristos nu te-ar fi socotit vrednic de harul său. Sfântul Ambrozie de Sacramentis Dacă își pierde cineva o vită sau o oaie, nu mai poate mânca și dormi, ci se plânge și se tânguiește. Își pierde însă harul dumnezeesc mănâncă, doarme și nu plânge. Fericitul Augustin Totul stă în voința noastră cu ajutorul Harului de Sus, Sfântul Ioan Gură de Aur. Harul nu este strâns și nici cuprins în locuri, ci este nemărginit. Sfântul Grigorie Teologul. Dumnezeu te cheamă în patru feluri, dându-ți timp, dându-ți gânduri bune, trimițându-ți suferință, arătându-ți mila și mângâierea sa. Fericitul Augustin! Fără Harul lui Dumnezeu suntem niște robi nevolnici, plini de putreziciunea păcatului, căci nu-i cu putința făptui singuri binele, fără ajutorul lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nazians Două scaune sunt ale lui Hristos. Unul este scaunul Harului, Lângă care cei ce se apropie iau izbăvirea și iertarea păcatelor, iar celălalt este scaunul de judecată, care se va arăta la a doua sa venire, teofilact. Dumnezeu nu voiește ca tu să devii bogat prin propria ta osteneală, ci prin harul său, stântul Ioan Gură de Aur. Harul este comun tuturor, cum poate fi harul cu noi, dacă nu bagiocorim binefacerea, dacă nu ne arătăm leneși față de el, Sfântul Ioan gură de aur. Mâncările se consumă, pe când harul și mulțumirea sufletească nu se consumă, Sfântul Ioan gură de aur. Cine ascultă vocea harului simte că legăturile omului vechi se rup, fericitul Augustin.